Legyen áldott az úr neve, aki kijelenti magát közöttünk és az ő népe között lakozik. Néhány ígeberset hadolvassak fel testvérek Pálnak a Filippibeliekhez írt leveléből, a harmadik részből, a harmadik verstől a 14. versig tartó igeszakaszt. Pálnak a Filippi írt leveléből a harmadik rész, harmadik versétől olvasom az Isten igéjét. Mert mi vagyunk a körülmetéltek, akik Isten lelke szerint szolgálunk, és Krisztus Jézussal dicsekszünk, és a nem testben bízakodunk. Pedig nekem lehetne bízakodásom a testben is. Ha más valaki úgy gondolja, hogy testben bizakodhat, én még inkább. Nyolcadik napon metéltek körül, Izrael népéből, benyámint törzséből származom, héber a héberek közül, törvény szempontjából farizeus, buzgóság szempontjából az egyház üldözője, a törvényben követelt igazság szempontjából fedhetetlen voltam. Ellenben azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem a Krisztusért, sőt most is kárnak ítélek mindent a Krisztus Jézus, az én uram ismeretének páratlan nagyságáért. Ő érte kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem. Hogy kitűnjék rólam ő általa, nincsen saját igazságom a törvény alapján, hanem a Krisztusba vetett hitáltal van igazságom Istentől a hit alapján. Hogy megismerjem őt és feltámadása erejét, valamint a szenvedésben való részesedést, hasonlóvá lévén az ő halálához, hogy valamiképpen eljussak a halottak közül való feltámadásra. Nem mintha már elértem volna mindezt, vagy már célnél volnék, de igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott a Krisztus Jézus. Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek, ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve, futok egyenest a cél felé, Isten menyei elhívásának Krisztus Jézusban adott jutalmáért." Isten kegyelméből lehetünk együtt ma, ezen az új évet indító Isten tiszteleten, és hiszem, hogy ezek az igék nem véletlenül kerülnek terítékre ma délelőtt. Már a múlt hét elejétől kezdve ott voltak bennem ezek az igék, és Isten különféle csatornákon keresztül adott üzeneteket és megerősítést ezekkel az igékkel kapcsolatban. Különös hangsúly van talán most ezeken az igéken azért is, mert nem csak egy új évet, hanem a gyülekezet életében egy új szakaszt is kezdünk. És én azt gondolom, és azt remélem, hogy minnyáján átérezzük ennek a felelősségét. és nagyon reménykedem abban, hogy az ördög minden mesterkedése és korlátolt voltam, ellenére is át tudom adni azt, amit Isten ezzel kapcsolatban a szívemre helyezett. Még éjjel is bepróbálkozott az ördög egy kellemetlen közjáték miatt. Alig aludtam az éjjel, lehet, hogy a szememben látszik is, de hiszem, hogy ez senkit meg engem sem fog akadályozni. Felolvastuk ezt a jól ismert igét, és én azt gondolom, hogy akár 2016-ban, akár máskor is, amiket itt az apostol ő, felsorol, az lehet egy keresztény életpálya modell. Ma divat ezekről beszélni, de van ilyen Istennek az igéjében is. Majd szeretnék ebből aztán különösen kiemelni egy nagyon fontos dolgot, ami köré csúcsosodik ez az üzenet. De nézzük meg néhány szóban ennek az életpálya életpályamodellnek az elemeit. Miről beszél itt Pálapostól? Azt mondja például, hogy nem a testben bizakodom. Nem a láthatókra nézek. Nem a lehetőségeimben, a származásomban, nem is az érdemeimben bízok. Nem erővel és nem hatalommal akarom szolgálni az Istent, hanem az ő szellemével. Aztán azt is elmondja Pál, hogy nincsen nekem saját igazságom. Én nem ragaszkodom a saját igazságomhoz, és nem is akarom hirdetni a saját igazságomat Van olyan igazság, az Isten igéje igazság, amit Krisztus Krisztusban nézve mindig és minden körülmények között hirdetni akart Pálapostól. És a saját igazságát azt háttérbe szorította. Aztán itt van a harmadik, mindent kárnak és szemétnek ítélt, Krisztus Jézus megismerésének páratlan gazdagságáért. Mindennél többre tartotta Krisztus megismerését, a feltámadás erejében való járást, még akkor is, hogyha ez egyúttal a Krisztus szenvedéseiben való részesedésével is járt együtt. Pál nagyon jól tudta, hogy ez a kettő nem választható el. Egymástól. Aztán pontosan tudta, és látta az életének a célját, az elhívásának a célját, és azt mondja, hogy én, én egyenest nekifeszülve, nekidőlve, minden erőmmel és igyekezetemmel azon vagyok, hogy ezt a célt elérjem. futok a cél felé egyenesen. Ami azt jelenti, hogy szeretnék elkerülni minden cikk-cakkot, kerülő utakat, kerülőutakat, hogy ez a pálya minél direktebb, minél egyenesebb legyen, ami Krisztushoz vezet. Nagyon megfontolandó és nagyon nagy üzenet a keresztény ember számára az a fajta céltudatosság, ami jellemzi pálapostolt az ő életét és szolgálatát. És ne higgyétek azt el a sátánnak, hogy ez csak a szolgálattevőknek a feladata, hogy legyen valamiféle céljuk, látásuk, minden keresztjén embernek feladata, akik arra hivattunk el, hogy Krisztust képviseljük, és őt hirdettük az egyetemes papság elvén ebben a jelen való világban. Mert mindegyik őtökkel kapcsolatban van valami célja az Istennek. Meg kell látnunk ezt a célt. Föl kell fedeznünk ezt a célt. És úgy egyenesen, nekifeszülve, oda téve magunkat futni a cél felé. Mi lehet más a garanciája például egy jó működő, sikeres gyülekezetnek, mint az, hogyha egyenként így gondolkoznak benne a tagok? Nem a szolgáló, nem a lelki pásztor, nem egy ember erőfeszítésén múlik az, hogy milyen lesz egy gyülekezet, hanem a Krisztus testének a tagjain egyenként-egyenként múlik, hogy milyen lesz a gyülekezet. Ne hagyjátok magatokat félrevezetni és becsapni ezen a területen. Mindenkire számít az Isten. Így látta jónak. A hetedik és a nyolcadik vers ebben a szakaszban az, ami talán a legkiemelkedőbb, legnagyszerűbb üzenet Ez arról a pálfordulásról beszél, amin az apostol átment. Arról, hogy amit régen nyereségnek, értékesnek tartott, azt kárnak és szemétnek ítélte azért, hogy a Krisztus Jézusban rejlő páratlan gazdagságot, így fogalmazza, megnyerje. Pál apostolt az a vágyakozás motiválta, hogy Krisztust az ő urát és a feltámadásnak az erejét minél jobban megismerje, minél jobban átvegye. És testvéreim, mivel ismerjük az apostol életútját, tudjuk, hogy ezek nem fellendző szavak voltak, nem mutatós kijelentések voltak, nem könnyelmű ígéretek voltak, hanem egy olyan egész életre szóló program, amit Pál, magáévá tett és meghatározta egész életét, és ez volt az ő szolgálata sikerességének a titka is. Teljes odaszánással élt, és nagy szeretettel és könyörgéssel fordul a gyülekezet felé, amikor a rómaiaknak írja a 12. fejezetbe, hogy a Krisztus irgalmára kérlek benneteket, testvérek, szálljátok oda magatoknak, Istennek. Élő szent áldozatul, mert ez kedves az Istennek. Higgyétek el, drága testvéreim, hogy nem tehették ennél jobbat. Én tudom, miről beszélek. És ezért kérlek benneteket a Krisztus írgalmára, hogy szánjátok oda magatokat a Krisztus szolgálatára. Ilyenkor boldog új évet kívánunk egymásnak szívünk őszinte szeretetével. És ebben a kívánságban benne van egy boldog, békés, nyugodt élet reménye, a bajok betegségenek elkerülésének reménye, az anyagi biztonság remélése is. Természetes szinten mi ezt nevezzük áldásnak. de az ige valami többről beszél. Amikor az apostol leírta ezt a két verset, akkor abban a benne levő elementális, kimondhatatlan és kiapadhatatlan vágyra gondolt, ami Krisztus megismerésére, a vele való kapcsolatra és az ő jelenlétében való életre irányult és beszélt arról a páratlan és felülmúdhatatlan gazdagságról, ami ebben a megismerésben, ebben a kapcsolatban rejlik. Pál számára ez volt az áldásnak a fogalma. És a hívő ember számára, a mai élő hívő ember számára, és számunkra is ez az áldás fogalma. Megismerni Krisztust és az ő páratlan gazdagságát. Jól ismerni Krisztust, jól ismerni az ő szándékait, Megismerni őt és az ő feltámadásának az erejét, ebben járni, élni és szolgálni. Ebben rejlik az áldás. Figyeljétek, Pál itt most nem a Krisztus Jézus ajándékairól beszél, hanem Jézus Krisztus személyéről. Nem arról beszél most, és tart hosszas felszorolást, hogy mit lehet kapni az Úr Jézusról, hogyha vele kapcsolatban vagyunk, hanem hogy milyen csodálatos közel lenni hozzá, és megismerni őt úgy, ahogy van, a maga valójában, megismerni az ő valóságos természetét, kikutatni az ő akaratát, abba beleállni, belesimulni, mert nagyon jól tudta, Pálapostól azt az igét, hogy ha valamit ő szerinte kérünk az Istentől, azt biztos, hogy megadja nekünk. Van egy csomó dolog, amit kérünk az Istentől imádságainkban, és örüljünk neki, hogy nem adja meg. Mert kárunkra volna. Ruth Graham-től olvastam egy nyilatkozatot Billy Graham feleségétől. Azt mondja, hogyha Isten minden imámat meghallgatta volna, akkor többször is hozzámehettem volna egy olyan férfihoz, akit Isten nem nekem szánt. Értétek? Ha ő szerintek érünk. Ehhez meg kell ismerni őt. És én azt szeretném most mondani, Hogy legyen ez egy újévi üzenet számunkra. Hogy legyen ez az idei év, az Isten megismerési utáni vágy feléledésének és az odaszánásnak az éve. Ha végigtekintünk a mai egyház beleértve sokszor az evangélium egyházak helyzetét és állapotát is, akkor sok minden megállapíthatunk, és nem túl derűs a kép. Beszélgettünk is arról, hogy, hogy jelenleg talán el se tudjuk képzelni, hogy hogy lesz az, amikor Krisztus hamarosan visszaövön, és egy szeplőtlen, megtisztított menyasszonyt állít maga elő. Talán el se tudjuk képzelni. Ez egy ilyen általános állapot, és gondoljuk bele, vizsgáljunk meg a magunk helyzetét, mi jellemző ebből ránk, mi nem. Azt látjuk, hogy a világban egyre nagyobb a sötétség. És a sátán a világosság angyalának szerepében tetszelegve igyekszik beoldalogni a gyülekezetbe, és behozni a világ szellemiségét, módszereit a gyülekezetbe. Soha ilyen nagymértékű evangéliumi körökben nem volt a vállás például, mint manapság. De azt látjuk, hogy sokszor előtérbe kerülnek az önös érdekek. Ott van az önsajnálat, az öncsodálat, a magamutogatás, elbillazakozottság, testiség, a földi javak előtérbe helyezése, annak a hajszolása, a felszínes, Lelki élet, szellemi élet, jobb hiána, a programcentrikusság. Aztán a gyülekezeteknek az üzletemberi vagy világi módszerekkel való vezetése. De azt is látjuk, hogy nagyon sokszor jellemző, hogy egy dinamikus személyiség hatását összetéveztik az emberek a Szent Szellem munkájával. Sokszor úgy tűnik, hogy ezek az elemek még népszerűek is a Krisztus gyülekezetében. És ha ez így van, akkor ez szomorú. Egyre kevesebb az olyan gyülekezet, ahogy az emberek hitéletét az Isten személye és nem ajándékai után növekvő vágy jellemzi. Csak hogy Isten nem cukros bácsi. Őneki megvannak a határozott elképzelései velünk. És mi beszélünk, beszéltünk is, vágyunk arra, és hiszünk abban, hogy lesz ébredés. Hiszünk abban, hogy ennek a gyülekeznek ennek lehet és lesz szerepe az ébredésben. Ha ez egy helyi ébredés, akkor abban. Ha egy dunakanyarban lezajló ébredés, akkor abban. Ha nagyobb méretű, akkor abban. És mostanában szóba került többször is, hogy hát mitől lesz ébredés. És egy kicsit utána néztem és áttanulmányoztam az erre vonatkozó keresztény leírásokat, irodalmakat. És azt találtam, hogy az ébredés előhírnöke mindig az Isten jelenléte, megtapasztalása és megismerése utáni vágy volt. Itt kezdődik. Van-e bennünk vágyakozás? Ennek az őszinte vizsgálata a legelső feladatunk. És ezt mindenki el tudja dönteni, mert tudjuk, hogy mi az a vágy. Tetten érhető bennünk, hogy mi az a vágy. Ugye érzékeli a testünk, ha a vágy feltámad, hiszen még különböző élettani folyamatok is kísérik a vágynak a feltámadását. De tudjuk milyen vágyakozni egy pohár víz után, amikor rettentően szomjasak vagyunk. De érzékeljük azt is, amikor valami ellenállhatatlanul vonz bennünk a vágyunk tárgyai felé. És mi mindent el is követtük Követünk, hogy azt megszerezzük. Mi nagyon jó tudjuk, hogy mit jelent a vágy. Meg tudjuk vizsgálni, hogy az Isten megismerése után bennünk van-e, Ez az oldhatatlan vágyakozás, amiről itt az apostol ír. Nem azért beszélek erről, mintha mi én külön volnék ezen. Megvallom nektek, hogy megmérettem és megállapítottam, hogy védkesen kevés bennem az Isten megismerésére irányuló vágy. És szeretném, ha ez nem így lenne. Ne járjunk úgy, mint ahogy az általában van. Személyes beszélgetésekben előfordult, hogy így természetesen beszélgetünk a saját gyülekezetünk dolgairól, helyzetéről. És volt, aki azt mondta, hogy ó, hát a másik gyülekezetben még, még így sincs, meg más <gül> lágatestvér, minket nem az kell, hogy érdekeljen, hogy más gyülekezetekben mi van. A mi feladatunk az, a mi küldetésünk az, hogy itt mi történik. A mi gyülekezetünkben mi történik. Kevés vigasz az elszámolásnál, ha azt mondjuk, hogy hát mások se voltak jobbak. Keressük igazán ezt a szellemi valóságot, ami nem a szemünk előtt van, nem a testi szemünk előtt van. És ne elégedjünk meg a szép és kegyes, talán mutatós, de becsapós szavakkal. És még az igazság pontos hirdetése, értelmezésre, talán egy biblikusnak mondható igéhirdetés sem elegendő, ha nem szomjazunk igazán Isten után, és nem iszunk bele vagy legalábbis nem kortyolunk bele az élő víznek a folyamába. Lehet, hogy a gyülekezet felépíti az oltárt. Jó esetben még valamiféle áldozatot is tesz rá, vagy áldozni valót. Persze ezeket gondosan számon is tartjuk. De valahogy... Nem szabad beletörődni abba, hogy az oltáron kialudt a tűz. Mert a rendelés az, hogy az oltáron a tűz szüntelenül igen. Rosszabb esetben még áldozni valót se teszünk az oltárra. És ha a gyülekezetben kivész az Isten tiszteletének és imádatának a művészete, Akkor belép helyette valami idegen, furcsa pótlék, amit úgy neveznek, hogy program. Tudjátok ezt a szót? Egyébként a színházi életből származik. A program az a cselekvés, ami a színpadon történik. És lehet, hogy ez nekem csak egy személyes alülröm, De én például nem szeretem, ha ezt a helyet színpadnak nevezzük. Talán éppen ezért. Tudom, hogy nem rossz indulatból tesszük, és nincsen a dolognak talán a, a, ez az eredeti szellemisége benne. De hát ne is legyen. A színpadon ugyanis színészkedni szoktak. Mi az igének a szerepe? Az Isten megismerésében. Hát természetesen az Isten megismerésében alapvető jelentőségű az igének az olvasása is, meg a hirdetése. De ha csak egy ismeretanyag, ha csak egy szabálygyűjtemény, ha csak egy betű, akkor nem tudja elvégezni a munkáját. A Biblia eszköz abban, hogy az embert Isten ismeretle vezesse. De eszköz ahhoz is, hogy átéljük, hogy megtapasztaljuk, hogy Isten valóságos Isten. És hogy jelen van a mi életünkben. És tudjátok, a cél nem maga az ismeret, hanem az igében kijelentett Istennek a megtalálása. Ez a cél. És egyet kell értsek azokkal testvérek, akik azt mondják, hogy a puszta szavak, még ha az ige is, önmagában nem garantálják az embernek a változását. A változás igazából akkor következik be, ha átéljük, megtapasztaljuk Isten jelenlétét az életünkben. És ez a személyes áttélés és tapasztalás az, ami megtermékenyíti bennünk az Istennek az igéjét. Ami visszaigazolja bennünk Isten kielentett igényének az igazságát. Mert tapasztalattá válik. Amiről azt mondja Pál Lapostól, hogy tudom, kinek hittem. Nem olvastam róla, nem mondta valaki, hogy kiben kell hinnem. Én tudom, kinek hiszek. És tudom, hogy érdemes mindent kárba veszni hagyni és szemétnek ítélni a Krisztus megismerésének páratlan gazdagságáért. Én tudom. Ehhez kell a vágy. És meg kell állapítanunk, hogy a kereszténység sekélyes állapotba az Isten iránti vágyakozás hiánya juttatja el az embert. De feltehetjük a kérdést, hogy hogyan ébred bennünk ez a vágy. Befolyásolható? Fölgerjeszthető? Van valamilyen módszer, valami praktika, amivel el lehet érni? Hallottam egy vicces keresztény történetét. Talán éppen Tamás mesélte hogy legyen a dicséretbe az a basszus szóló, mert a múltkor is akkor szállt le az Isten jelenléte. Mintha Isten meghatná a basszus szóló. Lehet, hogy akkor szállt le, de nem azért, mert a basszus olyan jó játszott, hanem mert ő úgy akarta. Fölgerhezhető? Előidézhető? Azt kell lássuk, hogy igazából még az ez iránti vágyunkat sem tudjuk befolyásolni. Sem pozitív, sem negatív értelemben. Ha feltámad a vágy bennünk, akkor maximum uralkodni tudunk rajta. Ugye már a Biblia elején olvassuk, hogy a gonasznák ránk van vágyódása, de te uralkodjál rajta, mondja az Isten igéje. János Evangélium 644-ben olvassuk. Senki nem jöhet én hozzám, ha nem vonzza őt az atya. Ha nem ad neki vágyat. Azt kell látjuk, hogy a késztetés tehát Istentől jön. És itt volt egy javaslat egy ilyen évelei bőjtre a hajnitól, amivel be lehet kapcsolódni nyugodtan. Én azt gondolom, hogy ha valamiért most érdemes böjtölnünk és imádkoznunk, az az. Tegyünk imánk és bőtünk tárgyába, hogy az Isten adjon belünk ilyen oldhatatlan vágyat. A késztetés tehát Istentől jön. De a késztetésre a választ mi adjuk meg. És ezt nevezi a Biblia engedelmességnek. Hogy engedelmesek vagyunk-e a késztetésnek. És hogyha úgy érezzük, hogy már nagyon kihalt bennünk ez a vágy, akkor az valami olyasmit jelenthet, hogy már sokszor kaptunk késztetést, de legalább annyiszor voltunk engedetlenek. Isten kegyelmes Amikor olvassuk Dávidnak a zsoltárait, akkor azt látjuk, hogy Dávidnak az Isten utáni vágyakozzát, sehát visszhangozzák ezek a zsoltárok. Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, úgy kívánkozik lelket hozzám, lelkem hozzádó Istenem. Aztán a 70-i azt mondja, hogy az Isten közelsége, jelenléte olyan jó nekem. Nincsenné jobb. Amen. Mit jelent Isten megismerni? Természetesen nem azonos a találkozással. Egyetlen találkozón nem lehet megismerni valakit. Azt mondja a magyar közmondás, hogy hát majd lakva. Biztos bennök benne, hogy mivel a lányom meg a vejem egy darabig nálunk laktak, hát ezzel az, az idő alatt a vejem jobban megismert engem, mint ahogy ti ismertek. Nem muszáj megkérdezi őt, hogy mi erről a véleménye, de ebben biztos vagyok. Ugye lakva, lakva lehet megismerni egymást. Képesek vagyunk rá egyáltalán. Van bennünk ez a képesség? Azt kell mondjuk, hogy ha Isten a saját képére alkotott bennünket, már így van, akkor meg kell, hogy legyen bennünk ez a képesség. A kérdés az, hogy a készség megvan-e. A megtérésünkkor, ha az igazi megtérés, akkor meg kell éreznünk, az Istennel való rokonságunkat, és ez örömmel és szeretettel tölt el bennünket. De ez csak az első lépés, a megismerés felé vezető úton. Jönnek a további lépések. És Isten személyisége olyan ragyogó, csodálatos és kiapadhatatlan, hogy még az örök életünk sem lesz elég talán az ő befogadására és megismerésére. Felemerül bennünk a kérdés, hogy miért szenvedünk mégis sokszor hiányt az Isten megtapasztalásának terén, akár itt a gyülekezetbe. Vágyunk rá, de érezzük, hogy nem mindig történik meg. Énekeljük, hogy a szentek szentje nincs elzárva. Énekeljük, hogy bemegyek a Szentek Szentjébe. De valahogy érezzük sokszor, hogy mégse vagyunk ott. Migától. ától? Képzeljük magunk elé egy kicsit most a Szent Sátort. Tudjuk, hogy annak a sátornak volt egy pitvara, egy udvara, ahol ott volt az áldozati oltár. Négy szarvával, ahol a tűz szüntelenül égett. Ott kellett bemutatni a bűnért való véres áldozatot. És aztán ott volt egy mosdómedence is. Ezek a bűntől való megtisztulásnak a jelképei. Aztán ha egy kicsit bejjebb mentek, mert megvolt ennek a sorrendje, akkor ott volt a szentély amelyben soha nem volt természetes világítás, de ott volt egy gyertyatartó, ami jelképezte az isteni világosságát, jelképezi a világosságban való járás jelentőségét. Aztán ott voltak a szent kenyerek, ami jelképezi szintén Krisztust, mint életkenyerét, és ott volt az illattételnek az oltára, ami az imának, az ima életnek a jelképe. És tudjátok, aki ideig eljutott, mindent élvezhetett, ami a bűnbánatnak, a tisztulásnak, a világosságnak, az ellátásnak és az imádságnak az áldása, de el volt választva a szentek szentjétől egy kárpittal, ahol személyesen találkozhatott az Istennel. Nos, ez a kárpit hasad ketté, amikor a kereszten ki lett mondva az a szó, hogy elvégeztetett. Szabad az út a Szentek Szentjébe. És azt kell mondanunk, hogy Isten végső célja a megváltással az volt, nem csak az, hogy bűnbocsánatot nyerjünk, Nem csak az, hogy imádjuk őt, hanem az, hogy bármikor élvezhessük és átélhessük az ő jelenlétét, valóságát az életünkbe. Ez volt a végső cél, hiszen ez szakadt ketté, és vált szabaddá az út. A vele való járás az ő megtapasztalására hív és vár. És ne elégedjünk meg az Istenről való ismeretekkel és ígéretekkel, hanem éljük át a vele való személyes megtapasztalást. Ez az, ami igazi áttörést tud adni. Mert a gyülekezet és az egyén is szűkölködik, hogyha nem éli át Isten jelevalóságát. valóságát. Akkor mégis mi az, ami akadály? Csak az lehet akadály, testvérek, hogy a szívünkben még mindig ott van a kárpit. Ami a testies természetünk kárpitja. Az Úr Jézus Krisztus azt mondja, hogy aki utánam akar jönni, az tagadja meg magát. Vegye fel a keresztjét, és úgy kövessen engem. Tudjátok, mit jelent felvenni a keresztet? Olyan sok bugyuta és hamis magyarázat van ebben kapcsolatban. Azt jelenti, hogy amikor felvesszük a keresztet, akkor meg kell rajta tartani bukott emberi természetünk temetését. Azért, hogy a szívünkben levő kárpit ketté hasadhasson. Mert ez az, ami aztán közelenged bennünket az Istentől. El kell vettünk minden önigasságot. Azt mondja, pál nincs saját igazságom. Ön sajnálatot, Ami mindig valaki mást vagy magát, Istent hibáztatja, ha nem úgy mennek a dolgok, ahogy ő szeretné. És mindent, minden kacatot, amit Isten szelleme tudna hoz, és ami akadály. Két példa, hadd legyen még itt erre nézve. Egy Mózes 22.2-ben olvasunk Ábrahámi és Izsák történetéről. Ismeritek. Megszületett Izsák az ígéret gyermeke. Hosszú és körülményes előzmények után végre-végre ott volt ez a gyermek későn született, nagyon várt gyermek, akihez az összes nagyívű ígéret kapcsolódott Ábrahám életében. És egyszer Isten avval a váratlan dologgal áll elő, hogy Ábrahám, vedd a te fiadat, és áldozt fel nekem. Elképzeljük, elképz el tudjuk képzelni, hogy mi mehetett végre Ábrahám lelkében? áldozt fel, oda. De hát ez a fiú volt az, ami mindent képviselt Ábrahám szemében. A szövetséget, az ígéreteket, az álmokat, a jövőt. És Ábrahám egy valószínű hosszú és nehéz éjszaka után úgy döntött, hogy engedelmes lesz. Lesz, veszi a fiát, és elindul És bízik abban az Istenben, aki nem csak áldozatot kért tőle, hanem fel is tudja támasztani ezt a gyermeket. A zsidókhoz ért levélben világosan kiderül, hogy Ábrahám így gondolkodott. Miért kellett ezt megtenni Ábrahámnak? Lehet, hogy Ábrahám a csodálója lett ennek a hőszerető gyermeknek? Nem tudjuk. Aztán látjuk, hogy Isten másképp rendelkezett, és nem engedte, hogy kezet emeljen a fiúra, és gondolkodott átronzivalóra. És ha igaz és feltételezhetjük, hogy túl kedvessé vált ez a gyermek Ábrahám számára, akkor itt az történt, hogy Isten kivette Izsákot Ábrahám szívének a templomából, hogy ő foglalhassa el. Ott az őt megillető helyet. Mi ragaszkodunk a kincseinkhez. Legyen az bármi, mert abban látjuk a biztonságunkat. És sokszor, amit oda adunk, vagy Isten kért tőlünk, azt veszteségként éljük meg. Pál meg azt mondja, ami nyereség volt, az már kár és szemét. Aztán ott voltak Lévi fiai, akik szolgálatra lettek rendelme, és nem kaptak Kánoán földjéből örökséget, amikor szét lesz osztva a föld. De 4 Mózes 18 ban azt mondja Isten ennek a, ennek, ezeknek az embereknek, Lévi fiainak, én vagyok a te osztályrészed és örökséged. Ez több volt, vagy kevesebb? Nem. Az Úr gondoskodik az övőjéről. És Lévi fiai szűkölködtek? Ábrahám szűkölködött valamiben? Nem. Azt, ír, azt írja az ige, hogy gazdagok voltak. Tudjátok miért? Mert kaptak Istenből, abból a ráadásból ami abból következik, hogy ők első helyre tették az Istent és az ő szolgálatát az életében. Keressétek először Isten országát és az ő igazságát. Legyen minden egyéb másodrendű, és higgyétek el végre velem együtt, hogy az Isten ráadásként gondoskodni fog rólunk, Mert az Istennek nem az a szándék, hogy kifosszon bennünket. Ez a sátánnak a szándéka, hogy öljön, lopjon, csaljon, pusztítson, kifosszon. Istennek az a szándék, hogy megajándékozzon bennünket. Először is önmagával, és mindennel, ami erre az életre és a kegyességre való. Ezt ígéri Istennek az igéje. És az a kívánságom, hogy szülessen meg bennünk ez a vágy és szálljuk oda életünket az Istennek élő és szent áldozatul, amely tetszik neki. És most, amikor így az úrvacsorához is készülünk, és megemlékezünk arról az áldozatról, amit a mi Urunk, az ő Fia által meghozott életünk, hogy mindez valóság legyen az életünkbe meg arról a szövetségről, amit megkötött az ő gyermekeiről, akkor legyenek bennünk ezek az ígék. Beszéltem az égő áldozat oltáról, oltárról, aminek volt négy szarba, aminek kettős jelentősége volt. Egyrészt, ha valaki hát nem Szándékosan ölt embert például, vagy védket követett el, akkor oda mehetett, megragadhatta az oltár szarvát, és az menedék volt az ő számára. Ez az oltár Krisztus keresztjének az előképe. És még egy dolog volt, hogy oda tették az áldozatot, és az oltár szavához kötötték az áldozatot. A 118. Zsoltár beszél erről hogy kötelekkel kössétek az ünnepi áldozatot az oltár szarvához. Hát, drága testvérem, tedd oda magad, és jól kötözdest oda magad erre az oltárra, hogy meg ne gondolhast. Kössétek oda az áldozatot. Isten nem a visszavonásnak az Istene. Mi se legyünk azok, Ha valamit oda és oda akarunk adni, akkor ez legyen odaadva. Ne bánjuk meg, ne sajnáljuk, ne vegyük vissza, hanem kössük oda kötelekkel. Biztos, ami biztos. És újítsuk meg, testvéreim, ezzel a vágyal és elhatározással a szövetséget. Amikor emlékezünk a kenyér és a bor magunkhoz vétele által. És mielőtt ezt tennénk, az a lehetőségünk van, hogy most egy kicsit elcsendesedünk, és adunk egy kicsit több időt erre. Azt is mondja Isten így, csendesedjetek, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. Tudjátok, azt veszem észre, hogy a mai ember sokszor fél a csendtől. Hát mi ne féljünk tőle. És tartsunk most egy kis csendet magunkba és Isten felé fordulva, és vizsgáljuk meg az életünket. Az új év mindig a fogadalmak ideje, azt szokták mondani. Úgy is lehetne fogadni, hogy a be nem tartott és valóra nem váltott fogadalmak ideje. Hát ne legyen ez a mi életünkben így. Ha úgy gondoljuk, hogy szeretnénk oda tenni az életünket erre az oltárra és felajánlani a mi megváltó úrunknak, akkor ezt a csendességben, ebben a csendességben ezt is megtehetjük. Vigyük elé a mi életünk holmiait, kacatjait, a kárt és a szemetet. És dobáljuk ki és éljünk az új, megújuló szövetség megkötésének a lehetőségével. Tegyük ezt most!